а жінка, а Галя його. І промигнула вона в його по душі, як холодний вітер, і вже ніяк не зміг він ані мислі одігнать, ані занедбать думки тієї. Наче холодний вітер, кажу, віяв по душі з тією думкою. А дівчина пита, де його хата стоїть, які в його сусіди. Він розказав, де його хата стоїть, поіменував сусід своїх. Не на тільки про Галю. Йому усе чогось здавалося, що ось-ось поспитає дівчина в його, а жінка ваша. І серце йому омирало. Півні заспівали по селі. Та вже пізненько, промовили обоє разом, все вже перші півні співають. Прощайте, каже Павло. На добраніч привітала його дівчина, зникаючи у темноті. Розділ четвертий Бачилися і на третій вечір Бачились і на четвертий, стали сходитись щодня. Смеркає, вечір, вони й зустрічаються. Він не просив виходити, не казала вона «Вийду». А якось сам він дожидав, сама вона вийшла. Розмовляють, розпитуються, розказують. Він і згадав, як служив колись у лихих людей найметом. Ніхто, що так не нарікав на його долю недобру. Ніхто, що такими сльозами бідування його не оплакав. Жаркими та гіркими Так то йому здавалося як вся дівчина чужостороння Вона знов йому вимовляла свій жаль Свою тугу на серці Як же жалував Як спочував Адже й на світі йому не було ще такої Другої безчасної Такої любої дівчини День по дню минає Вечір по вечорі А вони собі усе сходяться та говорять Та все лучше звичаються Скаржиться дівчина на тугу а вже в самої серці дуже весело чогось трепихається. Туга тая розпадається, наче. Жалає він її сльози журливі, її. а ще лучше – любує поглядом ласкавим. Спершу дожидали побачитися так, як дня сонячного, що його дожидає чоловік і радіє. От живіє, дожидавшися, а далі вже стали дожидати з тугою пекучою, зі смутком нетерплячим, як кохання того дожидають. А вже ж покохалися – а ті любощі-немощі, гірш вони над усі болещі у світі, не відходить від їх ні жодна воріжка знатниця. Вже й літочко красне розповнилося, цвіло, а Варка все ще не знала, що він жонатий. Чи тож село маленьке, чи тож з усіх не знаться. Вона ж із двору панського не виходила, за його ніколи не говорила нікому і ніколи не питала нікого. А Павло все важче та важче ужитися, те кохання, що його одживило, живу й муку йому собою завдала. Частесенько часто, сидячи поруч із дівчиною, роздумувався він про свою жінку. Слухаючи дівчину, чувся йому голосок із його хати. А прийде додому і нудно, і трудно, і уразливо, і соромно. Шукає, питає, якого діла, робота рук не йметься. Заговорить гірка його розмова, ущипливі слова. А Галя все так, як і була, Привітна та ясна. Як же він не вередує, Вона догоджа. Бувало, чого вона вже не почує, Чого він не скаже, Як не зневажить, А вона «Голубе мій, серце моє», Обніме свою голову він, Та й з хати утікає. Душно було йому коло Галі, Від жалю, від суму, Від її погляду люблячого ще скрутніш. Біг він до дівчини, Чорна туга з ним. Давно вже хотів він признатись, що жонатий, Та не признавався. Далі одважився. Треба. З тією думкою прийшов він до неї. Вона його дожидає. Кинулася до нього, Своїм питаннячком хвитким не дала йому вимовити слова. «Чого такий?» – жалує його. «Чи не здужуєш?» «Боже мій добрий, не здужуєш?» «Скажи!» «Чому не говориш?» «Говори, бо!» а сама так і припадає до його. «Я жонатий», – хотів він вимовити, та каже. «Дівчино, чи любиш ти мене вірно? Чи щиро? Більше батька рідного, більше матусі пити мої. Краще світу красного, лучше свого життя молодого». Та й пригорнулася до нього, як дитина до матері. Обійняла його велика ятуга, сум сумний. «Дівчино», – говорить, – «я жонатий». «У мене жінка є». Вона як була коло його і не одкетнулась. «Що?» – питає. «Жінка є у мене. Чуєш, дівчино? Знатимеш?»